За той відносно невеликий період, коли я мав честь спостерігати за роботою Тревіса Таранта, випадок із Свяхомі Реквіємом став одним із найхарактерніших. Характерних в тому сенсі, що яскраво продемонстрував надзвичайну здатність цієї людини, бачити ясно, приймати всі факти, хоч би якими суперечливими вони здавалися, і обдумувати шлях до єдиноправильного рішення за допомогою чистої логіки, тоді як звичайна людина вразилася б неймовірному і намагалася б швидше забути про це. З тієї жахливої листопадової ночі, коли Тарнт зіткнувся із загадкою замкненої студії до не кошмарної розв'язки, що сталося – Незважаючи на його попередження добу потому, Тарант послідовно і безпомилково просувався шляхом розуму до своєї незмінної мети правди. Ми побували в музеї на запорушення знайомого єгиптолога, а потім зайшли до Таранта додому на віскі з содовою. Причина і наслідок керують цим світом – вони можуть бути міражем, але це постійний міраж, говорив Тарант. Скрізь, окрім, можливо, субатомної фізики, у кожного наслідку є причина. І цю причину можна знайти. Несподівано, в його апартаменти зазирнув управитель будинку. Він був представлений мені як містер Гліб. Очевидно, Управитель просто хотів за своїм звичаєм переконатися, що шановний орендар усім задоволений, але ледве ми встигли привітатися, як задзвонив телефон. І Хідо, філіпінський дворецький камердинер Таранта, повідомив, що просять піти управителя. Містер Гліб відповідав односкладово і закінчив розмову фразою «Добре, я буду за хвилину». Він повернувся до нас. «Вибачте, але виникли деякі проблеми в пентхаузі, або мій електрик з божеволів. Він каже, що там грає жахлива музика, а на його стукіт ніхто не відчиняє. Мені потрібно піти і подивитися, що там таке». Ця заява була вельми незвичайною, і в очах Таранта, як мені здалося, відразу спалахнула цікавість. Він неторопливо підвівся з місця і промовив. «Знайте, Глібе, я хотів би подихати свіжим вечірнім повітрям після сніданку. Не заперечуйте, якщо ми підійдемо з вами». «Звісно, містере Таранте, ходімо». Навряд чи там щось серйозне, але свіжого повітря бракувати не буде. І дійсно, на відкритій терасі гуляв свіжий вітер. Тераса була обгороджена трифутовим парапетом і оточувала пентхаус з усіх боків, окрім північної, де його стіна зливалася зі стіною багатоквартирного будинку. Вхід у Пентхаус знаходився із західного боку, де на нас і чекав електрик, який збирався залізти на дах, полагодити антену і зупинився через дивні звуки. Прогулюючись з терасою, ми помилувалися з залитим вогнями містом унизу і оглянули пентхаус. В його південній частині вікна були цілком звичайні. А в тій частині, де розташовувалася студія, тягнулася глуха цегляна стіна, над якою ледве виднілося слухове вікно. У північній стіні вікно було досить велике, але з тераси воно не проглядалося. Незабаром управитель покликав нас до вхідних дверей і жестами, попросивши поводитися тихіше, запитав, «Що ви про це думаєте, містере Тарант?» Поблизу чітко чулися звуки сумної музики. Здавалося, вона лунає в студії, повільна, журлива і скорботна. Це явно був реквієм, і виконання передбачало, що грає його великий оркестр. Трохи послухавши, Тарант промовив – «Це зовпокійна меса, виконана вельми професійно. Якщо не помиляюся, це реквієм Палестрини». «Так, закінчилася. а тепер починається знову». «Так, і так постійно», – повідомив Вікс Електрик. «Схоже, там хтось є, але я ніяк не можу достукатися». І він вдарив кулаком у двері. «Однак без особливої надії. Ви зазирали у вікна?» «Свісно!» «Ми теж підійшли до вікон і зазирнули в темну і порожню кімнату, ймовірно, спальню. Але нічого не побачили. Двері зі спальні до студії були зачинені, усі вікна замкнені. «Я пропоную», – сказав Тарант, – «проникнути всередину». Управитель вагався. Навіть не знаю. Зрештою, орендар має право вмикати будь-яку музику, яка йому вподоби, І якщо він не хоче відчиняти двері, а хто живе в пентхаузі? Дехто Майкл Салті. Людина ексцентрична, як і багато художників. Зізнатися, я мало про нього знаю. Зараз ми... Не можемо просити в квартирантів списки рекомендацій, як у колишні часи. Він сплатив орендну плату за рік і нікого не турбував. Це все, що я можу про нього розповісти. Проте, замислено промовив Таран, це дійсно дещо своєрідне. А раптом ми хочемо доставити йому важливе повідомлення, що щодо його телефону. Пробував, повідомив Вікс. Оператор каже, що відповіді немає. Я за те, щоб зазирнути. Послухайте, Глібе, якщо ви не бажаєте брати на себе відповідальність за злам, давайте роздобудемо драбину і подивимося у віконці на даху. Десять до одного, що ніхто цього не помітить. І якщо все виявиться гаразд, ми просто вислизнемо. На цю пропозицію управитель погодився, хоча, як мені здалося, неохоче. Напевно, зловісні звуки, що й досі линули крізь зачинені двері, нарешті похитнули його, оскільки неможливо було слухати їх спокійно. Перенесли драбину і щойно її встановили, Тарант сам на неї видерся. Я спостерігав, як він дивився крізь слухове вікно на даху. Потім нахилився ближче до нього, пильно вдивляючись під долоні. Незабаром Тарон випростався і поспішно спустився драбиною. Підійшов до нас, і обличчя його було напружене. Гадаю, вам слід викликати поліцію, хрипко сказав він. Негайно і не заходити туди, доки вони не приїдуть. Поліцію? Але чому? «Це неприємно», – пояснив Тарант. «Але, схоже, сталося вбивство». І він більше нічого не додав, доки не прибув дорожній патруль з парка Веню. Потім ми всі разом увійшли до пентхауза, причому ключ Гліба не спрацював і двері довелося зламати. Студія являла собою велику квадратну кімнату з високими стелями, Яскраво, майже кричуще освітлено лампами. Вона була затишно обставлена в сучасному стилі. Мольберт і шафа для фарб та матеріалів стояли на дерев'яній підлозі, яку покривав, але не повністю м'який килим. Питання з музикою незабаром було вирішено». В одному кутку стояла електрична вікторола з автоматичним пристроєм для повороту платівки і її повторного запуску. На записі був реквієм Палестрини у виконанні відомого оркестру. Хтось, гадаю, це був Тарант, перетнув кімнату і вимкнув її, поки ми стояли, згрудившись біля дверей і мовчазно дивилися на скрючену закривавлену фігуру на дивані. Це була дівчина не старше 22 років, абсолютно оголена у самому розквіті жіночої краси. Одна і нога була неприродно зігнута, рот здавався перекошеним, а ліва рука стискала вбивку дивана, мабуть, вчепившись у неї в пересмертній судомі. З її лівої груді стирчало руків'я ножа. Крові було багато. Тарант погасив чотири високі свічки, розставлені на підлозі по кутах дивана, і промовив. «Запам'ятайте, офіцере, о 10.47 вечора свічки ще горіли. Я знову вийшов на терасу». І важко, впершись об західний парапет, глибоко вдихнув чисте холодне повітря. Я не звик до такого роду насильства. Коли я повернувся до студії, тіло дівчини вже прикрили ковдрою. І я вперше звернув увагу на мольберт. Він стояв у південно-східному кутку по діагоналі від дивана, навпроти вхідних дверей в іншому кінці кімнати. За ідеєю, його повинні були повернути до північного заходу, щоб на нього падало максимум світла з великого північного вікна. І на це, до речі, вказував і стілець праворуч від нього. Однак Мольберт був розвернутий на південний захід, до дверей спальні, і потрібно було підійти до самих цих дверей, щоб роздивитися полотно. На ньому, туго натягнутому на раму, була намальована олією вбита дівчина, її зобразили оголеною у зухвалій позі з напівзігнутими ногами і розкинутими руками, а на губах застигла хтива посмішка. Портрет називався Ласе Дусьон Спокуса у тому самому місці, де ніж пронизав реальне тіло дівчини. Крізь полотно стирчав великий цвях. Головка цвяха виступала на два дюйми на лицевій стороні картини, а під цвяхом зображувався струмочок крові, що стікав униз. Тарант стояв, засунувши руки в кишені, і розглядав цю картину. Його погляд був прикутий до цвяха, що здавався недоречним на полотні, і мав зіграти ключову роль у трагедії. Тарант щось бурмотів собі підніс, і голос його звучав так тихо, що я ледве розчув слова. Робота божевільного. Але чому Мольберт повернутий до кімнати тильною стороною? Чому? Давно минув полудень, але потік подій продовжував вирувати. Прибувши, Черговий з відділу розслідування вбив лейтенант Міліс, без церемону вигнав з пентхауза всіх, включно Старантом. Потім він зателефонував до штаб-квартири і викликав заступника начальника поліції інспектора Піка, який мав очолити розслідування. «Я вирішив залишитися Старантом ще на один вечір» зауваживши, як мене схвилювали ранкові події. Хідо, який, будучи людиною нашого кола в Японії, у Нью-Йорку став чудовим дворецьким. Дав мені пляшку прекрасного гірландського віскі «Бушмілс» 1919 року. Я потягував свій другий келих, а Тарент спокійно читав у сусідній кімнаті коли у двері подзвонив інспектор Пік. Він увійшов до кімнати, привітно простягаючи руку. «Містер Тарант, гадаю, радий познайомитися, містер Фелан». Це був високий, худий чоловік з несподівано м'яким голосом. Не знаю чому, але я здивувався, що поліцейський носить добре пошитий твідовий костюм. Опустившись на стілець, він продовжив. «Як я зрозумів, містере Тарант, ви були серед перших, хто з'явився в пентхаузі. Але я боюся, що тут нічого додати. Справа загалом розкрита. Ви затримали вбивцю? Поки ні, але ми маємо його взяти, якщо не сьогодні, то завтра або післязавтра». «Художник, я гадаю. Так, Майкл Салті. Ексцентрична людина. Абсолютно божевільний. До речі, я маю подякувати вам за нагадування про свічки. Разом із показаннями судмедексперта воно допомогло визначити час убивства між третьою та четвертою годинами дня». «Як я розумію, у вас немає сумніву щодо особи-злочинця?» «Ні», – заявив Пік, – «абсолютно. Він був помічений зі своєю моделлю о 22.50 одним зі службовців. А ліфтери стверджують, що більше нікого не доправляли до пентхауза ані ввечері, ані вночі». Його відбитки пальців були на всьому – на ножі, свічниках, програвачі. Є і інші докази. І хтось бачив, як він залишив будівлю після скоєння злочину. Ні, цього ніхто не бачив. Це відсутня ланка. Але оскільки у пентхаузі його немає, він мусив якось його залишити. Можливо, по пожежній драбині... Ми перевіримо це. Дівчина Барбара Бребант, дочка багатих батьків, похитав головою інспектор. Ще одна зламана доля. Вона водилася з сумнівними типами протягом кількох років, даючи їм більше, ніж вони могли взяти. У всіх сенсах. З Салті зійшлася близько року тому. В ній виразно було щось аморальне. Троє свідків, незалежно один від одного, описували її як взірець порочної краси. «Староримського типу», – додав Тарант, – «не така вже й рідкість у цьому місті. Вона жила в Салті?» «Ні, вона жила вдома. Тут залишалася, лише коли їй не хотілося йти додому. Ніхто не сумнівається про те, що вона була його коханкою». Тім, судячи з того, що я дізнався, вона була коханкою багатьох. І, мабуть, Салтіс, збожеволівши від ревнощів, вбив її. «Так, все сходиться», – погодився Тарант. «Портрет розпусниці і вбитий в неї цвях. У діях божевільних є своя логіка. Мабуть, він і сам був розпусником». Але вона продемонструвала йому такі глибини, про які він і не підозрював. Потім каяття. Його божевілля набуває форми заперечення звичних цінностей. Він зробив її символом свого пороку. Зобразив, а потім вбив її і спотворив картину цвяхом. Так, і Салті все ясно. Пік дістав сигарету. Надзвичайно неприємна справа, але не надто загадкова. Бажаю всім нашим справам бути настільки ж простими. Він підвівся, збираючись іти. Тарант також підвівся. Хвилинку, є ще одна або дві речі. Так. Можу я попросити вас про послугу, інспекторе. Я хотів би ще раз оглянути пентхаус, просто щоб перевірити деякі речі, помічені вранці. Пік знизав плечима, ніби прохання було безглуздим, але відповів цілком прихильно. Добре, я візьму вас із собою. Мабуть, там уже нікого немає, крім... Поліцейського, який охоронятиме приміщення, доки ми не заарештуємо Салті. У мене є година часу. Минуло дві години, перш ніж вони повернулися. Інспектор не став заходити, але обмінявся біля дверей кількома словами із старантом, який сказав, «Ви, безперечно, хотіли б іншу людину, як свідка, чи не так?» Відповіддю було згодне хрюкання. Я зі здивуванням подивився на друга, що ввійшов до вітальні. Його одяг і обличчя були в бруді, на носі красувалася довга чорна пляма. На той час, як він викупався і перевдягнувся, і ми сіли вечеряти, було близько півна десяту. За вечерею, Таран був незвично тихий. Навіть після того, як ми закінчили трапезу і Хідо приніс нам каву та лікери, він сидів на модерністському пуфі, задумливо помішуючи чорну рідину. І у світлі лампи, що стояла позаду нього, я міг розгледіти, що його обличчя було похмурим. Потім він видав своєрідний свист. І камердинер Дворецький з'явився майже одразу з коридору, що вів до кухні. «Сідайте, докторе», – сказав Тарант, не піднімаючи очей. Він безсумнівно зауважив моє здивування, бо продовжив спеціально для мене. «Я вам розповідав, що на батьківщині Хідо був лікарем. Він дуже добре освічена людина» яка потрапила сюди через абсурдну історію зі шпигунством. Через цю нісенітницю я мав честь найняти його як прислугу. Але коли я хочу почути його дружні поради, я називаю його доктором, титулом, на який у нього є повне право, і досягаю суспільного примирення. Зазвичай я роблю це, коли турбуюся – «А зараз я турбуюся». Хідо тим часом уже сів на диван і, посміхаючись, взяв одну з сигарет Таранта. «Традиції – корисний механізм», – визнав він. «Що хотіли б обговорити?» «Вбивство в цьому пентхаузі», – сказав Тарант без зайвих пояснень. «Ва відомі факти?» Викладені інспектором піком. Ви чули їх? Чув, це частина моєї роботи. Так, добре, що з цією частиною у вас все гаразд. Для нього у справі немає жодної таємниці. Йому навіть не цікаво. Пік вважає, що Салтів вбивця, і його справа знайти художника та заарештувати. Тільки це його і цікавить. Поліції цього достатньо. Але є щось інше, що вказує, що все не так просто. Це щось лежить на поверхні, але поліцію не хвилює. У пентхаузі є таємниця, справжня таємниця. Мене не цікавить спіймання шахрая, але у них нічого не вийде, якщо вони не знайдуть пояснення цьому цікавому факту. Настільки ж дивному, як і все, що я зустрів. Посмішка Хідо миттєво зблідла. Тепер його обличчя було цілком серйозним. Що за таємниця? Це найдосконаліша запечатана кімната. Або радше запечатаний дім. З нього не існує виходу. Проте людина якось вийшла. Він був, а тепер його немає. Це не самогубство. Відбитки пальців на ножі достатньо переконливо вказують, що вбивця художник. Але куди він подівся і яким чином? Слухайте уважно. Я ґрунтуюся на власних спостереженнях результатах поліцейського обшуку і на даних мого спільного з піком недавнього огляду. Коли ми увійшли до пентхауза, сьогодні вранці, Гліб не зміг відчинити двері своїм ключем. Ми були змушені зламати вхідні двері, які були зачинені зсередини на надійний засув. У студії глухі цегляні стіни, в яких немає вікон, окрім як на північній стороні, а ті знаходяться на великій висоті від землі. Всі вікна, включно з мансардним вікном, були зачинені зсередини. Єдиним виходом зі студії є двері до спальні. Вони були зачинені, а ключ, повернутий в замку, зачинив двері зі сторони студії. «Так, я знаю». Тарант явно не давав себе перервати. Іноді можна повернути ключ у замку з тієї сторони за допомогою щіпців або інших подібних пристосувань. Це розширює поле діяльності до спальні і прилегли до неї туалету та кухні. Але із них не існує виходу. Вікна і там були зачинені зсередини. І я переконаний що їх не міг зачинити ніхто, хто вже залишив пентхаус. Він зробив паузу і подивився на Хідо, який кивав головою у міру послідовного розгляду пунктів. Дві людини у пентхаусі, коли вбивство скоєно. Одна з них жертва, інша цей Салті. Після вбивства у кімнаті лише жертва. Одні двері Вікна у стіні та на даху, все зачинено зсередини. Неможливо зачинити ззовні. Отже, псалті мусить бути всередині, коли ви входите. Але його не було там, коли ми війшли. Місце було ретельно обшукано. Я був там. Можливо, люк, можливо, простір під підлогою, або вихід на поверхнище. «Ми перевірили це», – сказав Тарант. «Там немає люків. Ані у підлозі, ані у стінах, ані на даху. Я переконався в цьому разом із Піком. Гліб управитель, який там працює з моменту будівництва, також запевняє мене в цьому». Тоді підлога наполягав Хідо. Салті міг зробити сам. Він не міг зробити люк, не залишаючи слідів, заперечив Тарант. Принаймні, я не розумію, як він зміг би. Паркет у студії з твердих порід дерева, дошки щільно прилягають одна до одної. Ми перевірили кожен дюйм. Звичайно, між дошками є щілини, але поздовжені ніде ми не бачили поперечних щілин. Гліб розповів нам про особливості підлоги. Дошки з'єднані між собою і неможливо підняти одну дошку, не піднявши інших. Вивчивши підлогу досконально, я б дійшов висновку, що жодна з дошок не піднімалася. Все це було необхідно, тому що існує простір приблизно у 2,5 фути, між підлогою пентхауза та стелою розташованої нижчої квартири. Він починається за пару кроків від входу до пентхауза. Крім того, я відвідав частину цього простору. Дозвольте мені пояснити, як я туди потрапив. Спальня примикає до студії з південної сторони, а туалет розташований – у північно-західному куті спальні, відділений стіною, звичайно. Біля північної стіни туалету, вона ж, частина південної стіни студії, стоїть ванна, і частина підлоги під ванною була вирізана, залишаючи прохід у простір під нею. Я задав своє перше запитання. Але як таке може бути, що не провалиться ванна під підлогу? «Ні, тамтешня ванна старого зразка. Салті сам встановив її там лише кілька тижнів тому. Вона не стикається з підлогою, як це роблять зараз, а стоїть на чотирьох ніжках. Підлога вирізана лише під серединою ванни, десь дві-чотири дошки. І отвір йде звідти до дальнього краю ванни, ближче до стіни». І простягається не так вже й далеко насправді. Ось вам мій люк для Салті, посміхнувся Хідо. Не двері, а просто прохід. Так я і подумав спочатку. Похмуро погодився Тарант. Але це не так.